107 Música, la més musical. 107 Música, la millor programació musical les 24 hores del dia. Escolta'ns en directe a través de 107musica.com Sempre right. hi ha un abans i un després. Ara toca la connexió eclèptica. White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 pensat i equipat d'acord amb les directrius de l'Associació de Futbol Wolves Europea per acollir les principals competicions internacionals. Me, bulls, shields, right Recorda, el terreny de Futbol Wolves està format per 18 forats, un jugat per l'Associació Mundial de Futbol Gols. El primer camp de futbol Wolf a l'estat espanyol el temps a Maçanet de Cabrenys Vine i disfruta d'aquest nou esport.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 baby au correu there's absolutely no reason to on the money she goes down to my heart And when it comes to loving me she's everything i need boys i'm perfect she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 Recorda, els dilluns de 9 a 10 vespre, sintonitza amb l'Esport a la 107 Música. 107 Esports amb Dani Pagès. 107 Esports, edició dilluns. 107 Esports. Sot l'esport de la comarca, el teu abast, Dani Pagès. Molt bon vespre, amics joients del 107 Esports. Eh, passen 7 minuts eh, pràcticament del punt horari de les 9 del vespre i nosaltres que comencem aquí una nova edició del nostre programa. la corresponent a aquest dilluns 7 de març del 2011 i una edició on farem un repàs de tot el que ha succeït aquest cap de setmana esportiu a casa nostra. Sí. Cap de setmana de Carnaval, per tant, a les categories regionals hi ha hagut jornada de descans, qui sí jugava era el Paralada, que empatava un, el en Waterpolo també jugaven els Benjamins del Waterpolo Figueres, eh, ho feien a Girona, dues derrotes davant del GEC i del Terrassa. Parlarem amb Pablo García, el president del club Waterpolo Figueres. També sentirem el que comentava ahir en el tram final del nostre programa eh, el Papi Guardiola i sentirem també la part final de la transmissió de Com Ràdio i eh, el comentari del nostre company Guillem Plujà. Per tant, doncs, a eh, la propera hora ben farcida d'esports. Nosaltres, prou com sempre, que comencem amb els resultats de la jornada. El Cafè del Centre us ofereix els resultats de la jornada.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 Complir ses mans d'herbes o de fang. Restaurant, cafè del centre de Peralada. Un servei acurat a un preu econòmic. Vida secreta, dona valenta, tu és tot el que tens somem duna forma fou i començar repassar els resultats d'una jornada aquesta en què les categories eh, preferents no han tingut jornada, però les categories regionals, perdó, no han tingut jornada, però sí que n'hi ha hagut a eh, la resta de categories. Per tant, doncs, començarem, com sempre, repassant els resultats, en aquest cas, a la primera divisió del futbol espanyol, jornada 27, amb els següents eh, resultats, a Mallorca 1, València 2... Barcelona, 1. Saragossa, 0. Atletic de Bilbao, 2. Sevilla, 0. Esporting de Gijón, 2. Getafe, 0. Atletic de Madrid, 3. Villarreal, 1. Hércules 1. Almeria, 2. També tenim el Racing, 1. Real Madrid, 2. Màlaga, 0. Osasuna, 1. I Llevant un Espanyol, 0. Queda pendent per aquest vespre a partit a les 9. Per tant, doncs, són un quartet d'hora que ha començat el partit central deportiu de la Coruña i la Reial Societat. Uh, més uh, classificació en aquest cas. Encapçalada pel Barcelona amb 74 punts. Segon és el Reial Madrid, 67. Tercer, València amb 54. Quart és el Villarreal amb 50. Cinquè lloc per l'Atlètic de Bilbao amb 41. Sisè és l'Espanyol amb 40. Setè és el Sevilla amb 38. També amb 38, vuitè l'Atlètic de Madrid. Nové és la Reial Societat amb 35 per un partit menys el Mallorca que és desè amb 34, uns zè del Getafe amb 33 punts un Llevant amb 31 un tretzè al Ràcim de Santander amb 30, 14 al Sassun amb 29 setè al Deportiu de la Corunya amb 28 punts però un partit menys 11è és el Saragossa amb 27, l'Hèrcules, que és 18è, amb 28, l'Almeria, 19è, 25, i el Màlaga, tancant, amb 23. La propera jornada, la 28è és Saragossa, València, Sevilla, Barcelona, Getafe, Atleti de Bilbao, Villarreal, Sporting, Almeria, Atleti de Madrid, Real Madrid, Hércules Ossassuna, Racing de Santander, Real Societat, Màlaga, Espanyol Deportiu de la Corunya, i Llevant, Mallorca. Baixem una categoria, ens anem. Ara, doncs, cap a la segona divisió A del futbol espanyol. Eh, tenim tota la jornada 28 al complet, excepte un partit que s'ha jugat a les 7 de la tarda, Tenerife-Barcelona, i, eh, per tant, ha eh, eh, acabat fa ben poca estona. També tenim el Còrdoba 1, Nomancia 2, Gimnàstic eh, de Tarragona 2, Cartagena 0, Osca 1, Xerés 1, Alcorcón 1, Celta 0, Villarreal B1, Rayo Vallecano 2, Granada 0, Salamanc 1, Recreativo de Huelva 4, Girona 0, també el Betis 4, Les Palmes 1, Valladolid 2, Pontferradina 1, i Albacete 0, ells 2. La classificació encastalada per Rayo Vallecano, 58 punts, segones del Celta amb 54, tercer el Betis amb 53. Quarta és el Granada amb 44, cinquè el Girona amb 42, sisè és el Barça B amb 41, 7 setè eh, també en 41 punts l'Elx i vuitè amb els mateixos 41 punts el Cartagena. Encara el Villarreal 9 també en 41 punts, desè és l'Alcorcón amb 39, també en 39, 11 al Valladolid i el Jerez 12, l'Osca és 13 è amb 37, amb 14 lloc el Nomanci amb 36, 15 és el Córdova amb 35, 16 el Recre amb 32... 17è, el Nàstit de Tarragona, amb 31. 18è, el Salamanca, també amb 31. 19 les Palmes, amb 27. Uh, 20 el Tenerife, també amb 27 punts. 21è, l'Albacete, amb 25. I tancant la Pontferradina, amb 21 punts. La propera jornada, la 29è, Girona, Betis. Uh, les Palmes, Valladolid, uh, Pontferradina, Albacete. També tenim l'Elx, Córdoba. Nomància, Tenerife. Barcelona, Nàstit de Tarragona. Cartagena, osca. Jerez al Corcó, Celta Villarreal B, Rayo Vallecano Granada. També tenim al Celta Villarreal B, com deien Rayo Vallecano Granada i Salamanca Recreativo de Huelva. Recordem que el Girona s'enfrontarà al Betis el proper dissabte, 4 de la tarda. Baixem una nova categoria, ens anirem ara a repassar els resultats en el que és la segona divisió B d'aquest futbol espanyol, una segona divisió B doncs que aquesta setmana ha liderat la solita el Sabadell després de derrotar el seu rival i que el Badalona no pogués aconseguir la victòria. Per tant, doncs, el Sabadell, que arriba al lideratge d'aquesta segona divisió B, grup tercer, que anirem a repassar, doncs, ara mateix, i una segona divisió B, grup tercer, doncs, que també aconsegueix el Sant Andreu posar-se en el grup capdavanter d'aquesta segona B. Per tant, el Sant Andreu, després de moltes jornades, que torna al més alt de la classificació en aquesta eh, segona divisió B Per tant, anirem a repassar aquesta 28a jornada, també Badalona 0, Dènia 0, Esporti Montmes 0 Alcullà el 2, Elgira 2 Al·leti Balears 2, Mallorca B 0, Sabadell 1, Lleida 1 Sant Buillà 0, Benidorm 3 Castelló 1, Terol 3 Untingent 1, Alacant 0 Sant Andreu 1, Gandia 1, Gramenet B 4 i l'Hospitalet 3, Oriola un. Com dèiem, la classificació líder al Sabadell 50 punts, segon és el Badalona amb 49, tercer el Cullà amb 48 punts, quart és Sant Andreu amb 46, el cinquès és l'Alacant amb 45, sisè l'Oriola també amb 45, setè el Lleida amb 44 vuitè el Castelló amb 42 amb 40 punts, noveja l'Hospitalet amb desèlloc l'Untinyen amb 39, unsè és el Terol de Ramon Maria Calderé amb 38 punts dutxè el Gandí amb 36 dutxè el Benidon també 36 punts dutxè el 36 punts, dutxè el Benidon ...també amb 36 i 15è... ...l'Esport i també amb 36 punts... ...amb 32 al 16è... ...i promoció de descens a l'Atleti Balears... ...com dèiem, 32 punts... ...i en zona de descens, 17è... ...la Gramenet amb 27 punts... 18è, el Mallorca B, amb 26 punts. L'Alzira, que és 19è, amb 23. I tancant el, 14, el Sant Buillà, amb 14 punts. La propera jornada, la 29a ja, eh, doncs és eh, la que formen els següents enfrontaments en aquest grup tercer de la segona divisió. Bé, eh, com dèiem, el formen els enfrontaments entre Oriola i Lleida, Sant Boià, Badalona, Dènia Esportima, el Cullà, Benidorn, Castelló, Terol... Puntinyena, la Can Sant Andreu, el Gira Atletic Balears. Grandia, Gramenet, Mallorca B i Sabadell, l'Hospitalet. Baixem una categoria i ens anem cap a la tercera divisió. Una tercera divisió en aquesta setmana amb un dels equips gironics ha perdut, l'altre ha guanyat. La 28a jornada també. Vilanova 3, al Prat 0, Terrassa 2, el Masnou 2, Premià, 0. Palamós, 2. I Poble de Masomet, 3. Llagostera, 0. Europa, 5. la Franca, 1. També tenim l'Espanyol B, 0. Reus, 1. muntanyesa 1. Escò, 0. Castelldefels, 1. Matlleu, 1. També el Cornellà, 1. Emposta, 1. Balaguer, 0. Gabà, 2. I eh, aquests són eh, tots els resultats. La classificació en castellada pel Llagostera, 52 punts. Eh, la muntanyesa Montañesa, 51. És segon. I el Reus, eh, el tenim en... Tercer lloc, amb 46. També amb 46, la pobla de Mafumet quart. Amb cinquè lloc, el Cornellà, amb 45. El Matlleu, a sisè, amb 43. El Castelldefels s'ha situat setè, amb 43 punts, igual que l'Europa, que és vuitè. Amb 42 punts trobem el Vilafranca, nové. I amb 41, desè, el Prat. El Terrassa és 11, amb 36. L'Espanyol B 12, amb 34. El Gabà, 13, amb 34 punts. També el 14 és el Palamós, amb 33 punts també amb 33 punts, 15è Balaguer, i 17è el Vilanova amb 32. El Masnou és 17è amb 32 punts, també 17è és l'emposta amb 29, 19è lloc amb 19è allò que trobem l'Escol 21, i tancant el Premià amb 19 punts. La 29a jornada, la propera, és la que tindrà els següents enfrontaments d'emposta a Vilanova, al Prat Balaguer, Gavà, Terrassa, Masnou Premià, Palamós, Poble de Mafumet Llagostera, Europa, Vilafranca Espanyol B, Reus Montañesa, Escò Castelldefels i Manlleu Cornellà. Aquests són els enfrontaments per la 29a jornada d'aquest grup cinquè, la tercera divisió també. Anem a repasar la 26a jornada, en aquest cas, de la primera divisió catalana. Uh, on s'han jugat els següents partits uh, Sant Cristòfol 1, Guixol 0 Olímpic Camp Fatjó 1, Vic 1 Blanes 1, Olot 2 Sant 0, Gramenet B 1 uh, El Gimnàstic a un, Sant Feliueng 1 uh, El Vilaçà de Mar 2 Moncada 0, Olès a 4 sec 1 Igualada 0, Repitenca 2 Tortosa 0, Rubí 0 i Paralada un, Tàrrega 1 la classificació encatxalada pel Vic amb 55, segon l'Olot 53 i tercer el Tàrrega amb 51 punts. Quarta és la Repitenca amb 43, amb 42 punts 5è eh, cinquè el Dilassar de Mar, amb 41 punts sisè per a l'Ada, setè Rubí. Vuites eh, igualada amb 40, Nobel Sant Feliuenc amb 37, desert Olímpic Campesjo amb 36 amb 11a lloc trobem amb 34 punts, 12a el, el Sant Cristòfol amb 32, 13a la Gramenet P amb 32 també, 14a el, el Guixols amb 31, 15a la Gimnàstica i amb 30, 16a el 16è Moncada amb 29, 17 è el 17è Tortosa amb 27 punts, 18 è el 18è Sants també en aquest cas amb 26 punts, i els dos últims classificats, 19a el al Blanes amb 20, i Tancana el Poble Sec amb 9 punts. La propera jornada és la que serà la 27ena en aquest cas, amb els següents enfrontaments. Tarragona Sant Cristòfol Guissos, Sulípic Anfachó, Picolesa, Poblaseque Igualada, Repitenc Cablanes, Volotsans, Gramenet B Tortosa, Rubí Gimnàstica Variana, Sant Foluenc, Vila de Martí i Muncada Paralada. Baixem una categoria aquí doncs ja no s'ha disputat eh, jornada aquesta setmana i és que, com deiem, hi ha hagut eh, descans eh, per allò del Carnaval. El que farem serà repassar la propera jornada en aquestes eh, categories, eh, des de la preferent, fins a la tercera regional. La propera jornada en aquestes categories, en la regional preferent, serà la 24-ena. Ripollet-Granollers, Premiada del Toró de la Peira, Avià mollet Tona-Banyoles, Horta-Fernés, Unió Esportiva-Figueres-Gironella, fusell que s'ha ...i Manresa, Palau Solitari i Puglaga Descansaran aquesta jornada al Canyelles. Primera regional, del grup primer. També anirem a repassar la 24a jornada, en aquest cas... ...que serà la que formaran els següents enfrontaments. Uns enfrontaments, doncs, que seran els següent ...Sant Hilaria Mer, Caldes Tossa, Pascanó Pila Malla, Lloret, Pos Tosca, Camprodon, Abadesenc, Tordera, Besalú, l'Escala, Quart, Bisbalenc, La Junquera i Sant Gregori Ripoll. També, a Segona Regional, grup 15, una nova jornada, la 24 la, la 24ena, doncs la que es disputarà el proper diumenge, amb els següents enfrontaments. En recordem que estem arribant ja al tram final de temporada. 10 jornades quedaran després d'aquesta per acabar la temporada de les categories regionals. Com dèiem, el proper cap de setmana es disputen a la zona regional grup 15. Els següents enfrontaments, base roses esplais, el Guifac, Llençà, Lladó Monells, Begú, Roses i Porvou, Vilademat. També agullant a Sant Miquel, Verges, Sant Pere, Pescador, Cabanes, Borrassà, i Empor i Abrava, Turruella. Anirem a repassejar ja la tercera regional en el seu grup 30, també la 24a jornada, la que es disputarà el proper cap de setmana amb els següents enfrontaments. Bàscara, Comunitat Boliviana, Cristina Anglascala, Cursà, Arobé, Qualta, Medes partits, Jafra, Siurana, Sant Pere, Pescador Bé, Camallera... Saoleda, Sant Jordi dels Valls i Monràs, Mariscal d'Ullà. Descansaran aquesta propera jornada l'Armentera. I ara sí, ja, per anar tancant el que és el futbol masculí, anirem a repassar la propera jornada en el grup 31 d'aquesta tercera regional. Amb els següents enfrontaments, Vilabertran-Vilafant, La Junquera-Bas i Roses B, Cistella-Espolla, Sant Llorenç-Unió Esportiva-Figueres B, Salvatans-Vilasacre, Fortià-Vila-Juiga, Cadaqués-Parelada-B, Marc Adalant-Navata i Garriguella-Lers. Aquests són els enfrontaments, com dèiem, però el producció que cap de setmana pel que fa a les categories regionals com deiem aquesta setmana no hi ha hagut competició anirem a repassar ja el món del futbol femení i és que també doncs, tenim jornada el proper cap de setmana i és la següent la que tindrem pel que fa a la primera divisió femenina grup 4 seran aquests els enfrontaments que tindrem recordem doncs tenim tres Uh, equips uh, de casa nostra, Porbou, Bàscara i uh, Cabanes. Uh, pel que fa al Cabanes, uh, es desplaçarà a les preses, les preses Cabanes. També uh, pel que fa al, al Bàscara, tindrà un desplaçament, en aquest cas, al camp del Porqueres. Porqueres, Bàscara i el Porbou serà l'únic que jugarà a casa davant del Blanes, Portbou Blanes per tant doncs aquests són els enfrontaments del proper cap de setmana la primera catalana grup 4 i també en aquest cas la segona catalana en aquest cas el seu grup 7 anirem a repassar els partits de la 22a jornada en aquesta segona catalana tindrà jornada de descans al Baze Roses el Sant Pere que s'enfrontarà a l'Arbucienca, Sant Pere Arbucienca i el Paral·lada, que tindrà un desplaçament al camp de Santa Eugènia, per Santa Eugènia Paral·lada. Per tant, aquests són els, uh, de, els partits dels equips, doncs, uh, de casa. Pel que fa uh, més, um, per uh, el món poliesportiu, anirem a repassar ara el que és uh, el bàsquet i ho farem començant amb l'equip de l'ADPAP. la DEPA doncs, que pel que fa, en aquest cas, l'equip del seu primer equip, el, el, com dèiem a la Copa Catalunya, perdó, a l'ADPAP, que aquesta setmana eh, jugava un enfrontament eh, i ho feia... Eh, s'enfrontava, en aquest cas, ho feia a casa i davant l'Argentona amb un marcador de 64-59 victòria per l'equip de LaAD Pa per l'equip d'AOuriol Revert un A de Pas que s'enfila fins a la dotzena posició, 10 victòries, 12 derrotes després de 22es jornades. Uh, per tant doncs uh, l'equip de laAD PaF que va aconseguint a uh, mica en mica més bons resultats i la propera jornada, un de Paf doncs, eh, que es desplaçarà a la pista de l'Artes, eh, un rival doncs eh, d'aquells eh, directes, eh, i és que el conjunt de l'Artes eh, ocupa també, eh, en aquest cas, eh, la penúltima posició. 7 eh, derrotes, eh, 15 victòries, i per tant doncs, és una bona opció perquè l'equip d'Oriol Revert pugui aconseguir... Eh, una nova victòria i deixar ja eh, ben enrere la part de darrere. També anirem a repassar més eh, resultats, anirem a repassar en aquest cas eh, més eh, resultats de la l'ADPAF i ho farem anant a repassar els resultats doncs, de la... De la base d'aquest Adepaz, el matí de dissabte ens va despertar amb una derrota del Premini que va perdre a casa contra el bàsquet Porqueres. El Mini B va guanyar 110 a 5 davant del bàsquet Planes al pavelló. ...també obtenien la victòria els jugadors del preinfantil... ...que es van imposar al bàsquet Escolàpies. L'infantil, en canvi, va perdre a casa 43-46... ...contra el Pompeu Fabra. A la tarda del dissabte, el bàsquet Olof... ...va derrotar el Cadet 76 a 48 a la Garotxa. També perdia, però, a casa del Júnior C... ...contra el Salrà. Més tard, als Sots 21, van endur... ...un partit ajustat contra el Sant Joanany... ...73-68, a i després el Cadet A i els Sots 25 obtingueren la victòria davant la Salle Vell i el Cornellà respectivament. Per tant, doncs, una jornada força positiva per els equips de l'ADPAF. També anirem a repassar els resultats eh, en el món del bàsquet. El que fa al bàsquet eh, castelló, en premini, eh, marista Sant Josep eh, 37, castelló 14, minim masculí, bàsquet castelló eh, 67, eh, massanet 57, eh, Mini femení, Atlètic Foncobert 32, Castelló 87. En Preinfantil, Bàsquet Castelló 28, Arbúcies 25. En Cadet, Reale, Bàsquet Vilafant 49, Bàsquet Castelló 73. I en Juniors, Institut Jaume Vicens Vives 51, Bàsquet Castelló 58. Aquests han estat els resultats del cap de setmana pel que fa el bàsquet eh, castelló i ja per anar tancant el que és el món del bàsquet, eh, repassem també els resultats per les escolàpies que doncs són els següents aquest cap de setmana del 5 i 6 de març en, com dèiem, els resultats de les escolàpies han estat els següents eh, els anirem a repassar a continuació són, com dèiem, els següents, pre-mini mixta del 2003, escolàpies 14, mas mitjà 27, mini femení, escolàpies 61, roses 37, mini masculí, fontegeu 75, escolàpies 53, pre-infantil masculí, adepas 71, escolàpies 42 amb infantil masculí, GEC, uh, perdó, CC 7 66, escolàpies 64, amb quedem masculí, Unyà, 69, escolàpies 40, en júnior femení, uh, Pia d'Olot, uh, 65, escolàpies 40, en júnior masculí, escolàpies 95, Fontageu, 59, en sènior femení, escolàpies 53, Arany, 70, en sènior femení A, escolàpies 61, olot 38, i en sènior masculí de tercera, Terrià Ter 68, Escolàpies 58. Per tant, doncs, aquests han estat els resultats del cap de setmana per el bàsquet Escolàpies. I ja per anar tancant anirem a repassar també els resultats de Baterpolo per el Baterpolo Figueres, i és que aquesta setmana el waterpolo Figueres, ahir diumenge, va jugar les instal·lacions del GEC la tercera jornada de la segona fase de la lliga de categoria Benjamí, on s'ha enfrontat el Club Natació Terrassa i el combinat format per el GEC, el Banyoles i l'anglès. El primer partit disputat va ser contra el Terrassa i es va perdre per 9 a 7, una derrota del Club Waterpolo Figueres davant del Club Natació Terrassa. Els parcials van ser de 1 2, 3 a 0, 1 a 0, 0 4, 1 0 i 3 a 1 i en el segon partit de la jornada el resultat eh, va ser més eh, ajustat i el, el club Waterpolo Figures es va eh, enfrontar en aquest cas al combinat local de, format per l'anglès el Banyoles i el ZEC i eh, es va eh, es va perdre per 4 a 3 en els següents eh, parcials 1 0, 1 2, 0 0 1 a 0, 0 a 2 i 0 a 0 per tant doncs això és eh, el que hi ha hagut eh, pel que fa als resultats nosaltres que anem a fer una petita pausa i ens esperim ja el nostre patrocinador el cafè del centre Fins aquí els resultats han estat una gentilesa del cafè del centre de peralada.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 tu complir ses mans d'herbes o de fang restaurant cafè del centre de Peralada. un servei acurat a un preu ben ben tín, no econòmic vida secreta dona valenta tu és tot he creuat un pensament d'una forma fugaz En un... Ha, ha, ha, ha, ha, ha ¡Esto Tots els dissabtes, de 5 a 7 de la tarda podreu gaudir de les bandes de tots els Llots de Catalunya amb la presentadora Anna Masdeu i la seva col·laboradora Irene Planeins L'acordeu, tots els dissabtes de 5 a 7 de la tarda. El músic en joc. <ríe> ¡Esto no lo paré, ¡Mira! Connecta't a www.107musica.com Música Folk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 Cada junts tens un àngel per tu, generacions, de veus de la nit. A la essència de música, només per tu. Cent set esports, edició de junts. Cent set esports, el esport de la comarca el teu abast. Dani Pagès. anar a del món del waterpolo i uh, el que farem, doncs, serà uh, parlar... ...d'aquest eh, partit que van disputar el, ahir diumenge... ...dos partits que van disputar els alevins del club eh, Waterpolo Figueres... ...i ho van fer eh, a la pista del Jec. El primer partit es va disputar davant del Club Natació Terrassa... ...el partit va ser igualat, va començar a forar pels figuerans... ...que pressionaven la sortida de pilota del Terrassa... ...i a través de les recuperacions aconseguien acabar les primeres jugades en gol. Tots els jugadors volien atacar i deixaven jugadors sense marca a la seva esquena, fet que els ballesans van aprofitar molt bé per remuntar el partit. Uh, cal destacar la millora del Terrassa C, que fins, a, fins ahir havia perdut tots els partits davant dels Figueres. Uh, els jugadors per als Figueres van ser Cèsar, Roger, Bernat, Àlex, Iker, Álvaro, Joan, Nil, Marcos, Héctor, Jeremies i Àlex. El segon partit disputat contra l'anglès, Banyoles i Gè, que el combinat format per els grupistes banyolins i els anglès va, es va perdre per 4-3 un partit que el marcador molt igualat en tot moment i amb diverses alternatives en el resultat que desgraciadament va finalitzar a favor de l'equip contrari. Els eh, jugadors van ser en aquest partit César, eh, Roger, Bernat, Àlex, eh, Iker, Álvaro, Joan, Nil, Marcos, Héctor, Jeremias i Àlex. En aquest partit cal destacar que l'equip Figuerang va millorar respecte al primer, ja que van aconseguir, van aconseguir corregir els marcatges i evitar la majoria de contratacs. Això va permetre que fins l'últim minut haguessin tingut oportunitats d'empatar. Per tant, doncs, una millora en el segon partit de l'equip d'Alaví del club Waterpolo Figuerang. Nosaltres que seguirem parlant del món del Waterpolo i ho farem ara a continuació eh, parlant, anant a saludar el president de l'entitat, amb en Pablo Garcia perquè ens expliqui doncs, com van aquests dos partits i també eh, perquè ens expliqui doncs, eh, el començament de la lligueta de del primer equip, eh, la categoria estatal, a la, la, la propera categoria, a la segona divisió i, eh, doncs, perquè ens ho expliqui eh, tenim ja a l'altre costat del fil telefònic el president del Club Waterpolo Figueres, en Pablo García Pablo, molt bon vespre, Hola, bon vespre Bé, eh, com, com van anar els dos partits? Explica'ns una mica com van anar i explica'ns el sistema de competició i tot plegat, Car uh, Pablo Bé aquesta era l'última jornada de la categoria Benjamí, que és una categoria bueno, és els més petits que entren en competició. I aquesta temporada el que es va buscar per agrupar una miqueta els partits i que no s'hagués de pujar per un, per un sol partit, perda bueno, tot un diumenge al matí o tot un dissabte, doncs s'ha agrupat i s'ha muntat aquestes lliguetes amb les quals en un mateix dia jugues dos partits. Llavors el primer vam jugar contra el Terrassa, equip amb el qual fins ara tots els partits l'havien guanyat, inclús amb diferències bastant importants de 8 a 2, 8 a 3 i en canvi aquest dissabte van perdre per 9 a 7 la clau del partit va ser que bueno, els nanos eh, estaven molt, amb moltes ganes i anaven a pressionar molt a dalt de fet vam començar a guanyar 2 a 0 és eh, guant molt fort però els, eh, per contra de deixàvem espais a darrere que la que no ens va entrar tot com al principi doncs, els jugadors del Terrassa van aprofitar per eh, igualar el partit i al final bueno, entre el desconcert dels nostres jugadors que tenien molt clar que havien de guanyar i els altres que estaven molt motivats per tenir possibilitats possibilitat de, de guanyar el seu primer partit doncs bueno, va, va produir que, que aquests nanos de Terrassa poguessin guanyar. Uh -huh. i el segon partit es va perdre també però d'una forma molt més ajustada no? per un resultat de 4-3 explica'ns una mica com va anar també sí exacte, el segon partit era contra un combinat que s'han ajuntat el Zellec, el Copaciu Banyoles i el Club Paterpol anglès i fins ha passat totalment el, el contrari que amb el Terrassa, que fins ara tot sempre hi havia hagut bastanta diferència entre aquest equip i nosaltres ja que els d'un d'un d'un d'un d'un d'un d'un d'un d'un i, en canvi, doncs, en aquest partit es van corregir les coses del primer, va servir com d'això el primer partit, i els jugadors estaven molt pendents d'ocupar bé els espais del eh, mercat a 1x1, i en tot partit el, el, el, en tot el partit el, el joc era molt igualat, fins al punt que tot moment eh, s'empatava, marxàvem nosaltres un gol, tornant a empatar, tornaven a marxar i al final vam arribar a l'últim minut, guanyant ells 4-3, van tenir un parell de de de poder empatar, però bé, finalment no va ser possible i vam acabar perdent per 4-3. Però bueno, la lectura d'aquest partit és molt positiva, ja que si fins ara el màxim que s'havíem acostat era perdre 4-5 gols amb aquest equip, doncs ja vam, ens vam quedar notat sols un gol de poder empatar. Suposo que 7-7, no?, per la progressió dels nanos? Doncs sí, molt contents, perquè és el primer any que fem categoria Benjamí, llavors a tots els nostres nanos això de competir en Materpol era nou, han hagut d'aprendre tot ha pogut veure una gran progressió del de principi de temporada que perdíem tots dos partits amb una diferència molt gran fins al Terrassa que accepta aquesta jornada les dues anteriors el vam guanyar còmodament i amb el, aquest combinat del Jack Banyola anglès que van començar sent si tan inferiors i ens hem posat pràcticament al seu nivell per tant estic molt satisfet a la feina que han fet els entrenadors i de la progressió del nano uh -huh. i ara parlem una mica del primer equip eh, Pablo i és uh -huh. que aquest proper dissabte comença la fase d'ascens explica'ns una mica doncs, com funciona aquesta fase i les possibilitats que creus que té el club Waterpolo Figueres doncs bé primer jo vam jugar una fase una primera fase en la qual havíem dos grups nosaltres érem sis equips set i els tres primers de cada grup es classifiquen per aquesta segona fase nosaltres hem quedat tercers amb els dos primers de la nostra lliga que són el Cosmo de i el Molins hem perdut els quatre partits tot i això, hem estat tot el partit dominant en els quatre partits... ...i a falta dels últims dos o tres minuts ens han acabat remuntant. Per tant, creiem que, que podem estar preparats per guanyar-los... ...mai han guanyat de més de dos gols... ...i a l'altre grup, la veritat, hi ha un equip que és l'Horta... ...que són els que quedat, eh, primers, que són molt superiors a la resta, ...però el Banyoles i l'Hospitalet B creiem que estan a un nivell molt semblant al nostre. Per tant, les perspectives és... Eh, que ...creiem que Horta serà el primer classificat amb molta diferència respecte als altres i que tots els altres seran partits de guanyar o perdre d'un gol que serà bueno, el treball i els petits detalls el que permetrà poder disputar per posar de categoria no? en principi sembla ser que el primer lloc serà el que tindrà accés directe a la categoria de dalt i el segon tindrà opció de promoció però si algun català posés a la categoria nacional podrien haver-hi més places també per la set uh -huh. uh, Sabem ja el calendari d'aquesta uh, fase de 100 uh, on devoteu? doncs debutem a la piscina més complicada, que és la de l'Horta, fora de casa, que bueno, això en part negatiu, ja que serà molt difícil obtenir alguna cosa, però tampoc anem sense pressió, sabem que és un partit que en teoria no comptes amb els punts, i comencem aquest mateix dissabte, i acabem l'últim partit de la temporada, el 4 de juny, amb el Banyoles a casa, per tot en un derbi gironí que fa anys que no ens trobàvem a la, a la mateixa categoria, i que segurament tots dos tindrem opcions de poder estir aquesta segona plaça o qui sap si és la primera no? però probablement la segona, per lo tant acabarà de la millor manera. Esperem que que puguem tenir opcions i si n'hi ha més no disputar-nos en aquest últim partit uh -huh. Comentaves tu doncs, que el fet de debutar al camp a la pista, en aquest cas a la piscina de l'Horta, doncs és un és uh, difícil però a la vegada doncs uh, és un partit d'aquells que com diríem teniu molt a guanyar i molt poc a perdre, no? Exacte i anem amb zero pressió d'entrar no, no comptem amb aquests punts també ens irà bé perquè bueno, si no conseguim un resultat positiu, irem una mica de tapat, amb el qual ja veurem tots els altres equips ja ens estan, i bueno, ja ens ho veurem tret de sobre, llavors tots els altres partits que quedin, doncs, i, i, i tindrem tota la intenció de guanyar. Lògicament, si amb aquest, eh, l'afrontarem amb tot el fort que puguem, i si al final ens veiem opcions, doncs lluitarem fins l'últim moment. Mm -hmm. Doncs, uh, Pablo García, president del Club de la de... Figueres, moltíssimes gràcies per atendre'n i fins a la propera.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 Els dilluns tens un àngel per tu, generacions, de 11 de la nit. A la essència de música, només per tu. Enchènt. Gols, emocions, passió, el futbol català, una manera d'entendre el futbol La Caixa, patrocinador oficial de la Federació Catalana de Futbol Connecta't a www.107musica.com Tropicália Músiques del Brasil. Els dissabtes a les dues de la tarda a 107 música. Tropicália el temps no existeix. Chega la hora de la música més caliente. Ritmo latino. Todos los sábados a las 3 de la tarde en tu radioestación preferida. 107 Música. Ritmo Latino. 107 Esports. Són l'esport de la comarca, el teu abast, Dani Pagès. I uh, poca cosa més, eh? En aquest sentit, poca cosa més. El Girona ha perdut 4-0, Raúl Agné que li dona la mà a Carlos Rios, s'abraça tots dos al costat de, de les banquetes. Els jugadors del Girona, Capcots, que se'n man cap a Tuna el de vestidor, el delegat de camp que també saluda Raúl Agné. Agné que saluda i s'abraça a, a més a, persones que surten de la banqueta. De... I aquestes són les praules Pep Gorriolà, el locutor de, i company nostre que fa el partit del Girona i eh, tal com ha, ha, ha explicat ell, doncs el Recreativo li ha fet un bon gec en el Girona, li, ha, li han donat 4 gols a l'equip de moda de la segona divisió. Fins ara, com tots sabem, la, el Girona és l'equip de moda que està a la segona divisió, ja aquesta volta, si com en, haguéssim de comentar el que ha sigut aquest any seria indiscutible. no passa res el resultat de 4-0 és una palissa una mica forta és una palissa per pensar per replantejar una mica el pèrssim partit del Betis que jugarà aquest proper dissabte a Montilivi a les 4 de la tarda i no passa res més ja que el Girona continua a la cinquena posició amb la llista doncs, dels, dels quatre que poden fer el playoff doncs, total recreatiu de Huelva, Quatre, Girona, zero. Això és el que ens comentava el nostre company Guillem Plujà. Vosaltres, Guillem. 107 esports, parlem de la Unió. Gal·la Gina t'ofereix tota la informació de la Unió Esportiva Figueres. A Garriguella trobaràs Gal·la Gina, un somni fet realitat.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 i tot el que és el concepte de restaurant està molt pensat i ja et dic, partia d'un somni. A Calaginar trobaràs diferents plats, dels quals ens en destaca ella mateixa algun. Escarxofes fregides, botifarra de parol, ous de gualla i salsa de formatge. Recorda, a Calaginar trobaràs una nova manera d'entendre la gastronomia.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 Doncs continuem, mancant eh, 12 minutets per arribar al punt horari de les 10 del vespre i fem camí doncs, cap a aquest eh, punt horari. I el que farem a continuació serà anar a fer una punta de la Unió Esportiva Figueres, tot i aquesta setmana la Unió no ha jugat, eh, tenim una notícia i és que la, el comitè d'apel·lació de la Federació Catalana de Futbol ha donat la raó a la Unió Esportiva Figueres i al Farners en el cas en el recurs que havien presentat contra la retirada del Mataró. Per tant, eh, la Unió Esportiva Figueres eh, després de ser acceptat aquest recurs eh, doncs, eh, passa doncs, a ser líder en solitari de la competició ja que es considera que el Mataró es va retirar doncs en plena primera volta i no eh, per es va retirar a la segona volta i no a la primera, com havia dit en el seu moment la Federació Catalana de Futbol el, no la federació, sinó el seu comitè. de competició. La resolució d'aquest doncs, eh, cas Mataró és eh, aquesta. El comitè d'apel·lació ha resolt els recursos eh, interposats eh, per diverses entitats en relació a la retirada de la competició de categoria preferent del Mataró. Eh, per tant, a partir d'ara doncs, eh, la retirada de competició de preferent del Mataró ha estimat els recursos eh, interposats eh, per les entitats Mollet, Unió Esportiva Tona, Farners, Horta, Avià i Unió Esportiva Figueres, a més, a més del Turó de la Peira, deixant sense efecte l'acord del comitè de competició i disposant la retirada de la competició del Club Esportiu Mataró, ha de considerar-se que s'ha prohibit a la segona volta de la competició. Per tant, això què vol dir? Efectes de la competició vol dir que el, els punts que el Mataró havia aconseguit la primera volta respecta, eh, que els equips que havien jugat amb el Mataró la primera volta es respectaran tots i a eh, la segona volta els equips seran, eh, en aquest cas, eh, se'ls donarà un 3 a 0 a favor a tots els equips. Per tant, la Unió Esportiva Figueres, amb aquesta resolució del comitè, passa a ser líder en solitari de la competició per davant del Ripollet. Per tant, doncs, aquesta és la notícia que teníem d'aquesta Unió Esportiva Figueres. Bones notícies per als homes d'Arnau Saba. Nosaltres, que continuem. A fer la informació de la Unió Esportiva Figueres ha estat una gentilesa de Calasina. A Garriguella trobaràs Calasina, un somni fet realitat.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 107 Esports, amb Dani Pagès. 107 Esports, parlem del bàsquet. Doncs efectivament anem a parlar ja del món del bàsquet, eh, novament, eh, i després de repassar alguns resultats, ens quedaven els resultats de la l'ADPAF del diumenge a la tarda. Anem a repassar quins van ser aquests. El diumenge es van veure les cares, eh, les dues cares de la moneda. El júnior va guanyar 78-64 eh, a eh, casa contra el Blanes B, mentre que el júnior B no va poder endur-se la victòria davant el cercle catòlic de Badalona, fora 77-66. La tarda del diumenge la van aprofitar en un quadrangular a Girona el Sant Josep Almaristes i el Tuluix de França i els jugadors del preinfantil de la l'ADPAF i allà van poder eh, disfrutar després de jugar d'un partit de la l'Alet-Or. Eh, això és el que doncs, eh, ens havíem deixat en el nostre repàs de resultats que fa al bàsquet Adepaz. I també eh, anirem a fer un repàs del que ha estat el cap de setmana pel que fa al bàsquet de les Escolàpies i el eh, doncs, eh, bàsquet eh, aquest cap de setmana del 5 al 6 de març s'han disputat onze partits amb un balanç de tres victòries i vuit derrotes per tant doncs mala jornada per a la gent de les esclòpies, el primer mini mixta va perdre davant del mas mitjà l'inbat d'efectius però amb més encerta el mínim masculí va perdre a la pista del Fontejau un partit molt físic i dur on es va imposar l'edat dels locals per damunt de les ganes vermelles el preinfantil masculí va perdre davant la DEPAV un partit sense història dominat en tot moment pels blaus el infantil masculí va, fer el partit, eh, va, fer, eh, va patir perdó, el pitjor arbitratge de la temporada que hi derrotat a la pista del C7 per només dos punts amb gran polèmica per les decisions arbitrals de la taula anotadora el descans, eh, el desconeixement de la nova regla de temps mort en els dos minuts finals tot i així no perilla el liderat del grup el cadet masculí va, va caure a la pista de segon classificat, però va millorar de manera notable el joc envers el partit de la primera volta. El júnior femení va perdre la pista del Pia Dolot, partit marcat per les absències, amb una anotació molt baixa de les vermelles en els tres primers quarts, que van decidir el resultat del partit. El senyor femení de segona va perdre davant l'Arenys, un partit complicat amb un inici molt desencertat, que es va corregir a la resta de quarts, però ja lluny en el marcador. El sènior masculí va perdre de segona, el senyor masculí de segona va perdre la pista del Sergà de Ter en un partit molt complicat, amb uns rojillos molt espessos i que no van jugar al seu nivell habitual. En el partit disputat el passat dia 1 de març, el mini femení va guanyar els roses amb comoditat, superioritat total en el joc edat i experiència. El júnior masculí va guanyar el Fantejau a la primera meitat, molt igualada, amb algunes alternatives per als visitants, però els vermells van despertar en el tercer quart amb un gran joc interior, marcant en el marcador, marxant en el marcador i fent abaixar els braços els ironins. El senyor Femení de Sona Terratida va guanyar el l'Olot mantenint el bon nivell de joc i de les darreres jornades amb bona direcció de joc i domini en el rebot que permet que va permetre marcar la diferència. Doncs avui, parlant del món del bàsquet, que posem el punt i final en el nostre programa d'avui, ho farem, doncs, com dèiem, parlant del món del bàsquet, i és que ens acomiadem, arribem al punt horari de les 10 del vespre. No tenim temps, ja per més, i eh, ho deixem aquí. Que passin una molt bona setmana, rebint cordials salutacions de qui els ha acompanyat un servidor, Dani Pagès, des d'ara, des de les 9 i 5 del vespre, aproximadament, fins ara que arribem al punt horari de les 10. No perdim la sintonia de l'Essència Música, perquè el deixem amb els Generacions i el nostre company Pep Ballanó. Nosaltres i tornem al proper diumenge a partir de les 8:cinc aproximadament, per repassar eh, tot allò que ha succeït en el cap de setmana esportiu. rebint cordials salutacions com veiem d'un servidor Dani Pesès.